מזמור פה ה', למנצח לבני כורח מזמור. רצית אדוני ארצך, שבת שביט יעקב. נשאת עוון עמך, כיסית כל חטתם סלע. אספת כל עברתך, השיבות מחרון אפך. שובנו אלוהי ישענו.